Stimați ascultători, întâlnirea de astăzi cu serialul Crucea și Pumnalul aduce din nou în atenția dumneavoastră lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o între unii adolescenți rebeli ai New Yorkului. Pastorul David Wilkerson a fost acela prin care Domnul Isus s-a apropiat de sufletele acestor tineri pierduți în imoralitate, în droguri și singurătate. După ce David a vorbit în câteva rânduri cu ei despre dragostea lui Isus pentru ei, el a simțit din nou că are nevoie de o călăuzire specială din partea lui Dumnezeu ca să poată face următorul pas în această lucrare. Duhul lui Dumnezeu i-a venit atunci în ajutor, punându-l pe David în legătură cu o adunare creștină de americani hispanici. Aceștia erau oameni de condiție modestă, dar erau plini de dragoste și râvnă pentru Evanghelia lui Isus. așa că ei au simțit dorința de a-L ajuta pe pastorul american. Prin ei, peste alte 60 de biserici din New York au fost sensibilizate să participe la evangelizarea bandelor. Așa se face că au închiriat o mare arenă de spectacole, unde au programat câteva întâlniri cu acești adolescenți. Totul fusese pregătit. Muzica... Predicile, oamenii care se ia legătura mai departe cu cei ce s-ar fi predat Domnului, totul. Ce se va întâmpla însă la primele întâlniri, să urmărim în episodul de astăzi. Crucea și Pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt Iulie a sosit cu o viteză amețitoare. Ceea ce pregăteam noi la Saint-Nicolas era, într-un fel, un spectacol. Niciodată însă nu estimasem cam câtă trudă trebuie pentru a monta un astfel de spectacol. Pentru a-i transporta pe tineri prin teritoriile inamice, de care ei se temeau atât de mult, am organizat un sistem de transport special, cu autobuze care încărcau tinerii fiecarei bande de pe propriul lor teritoriu și mergeau apoi non-stop până la arenă. Lucrătorii din 65 de biserici care sponsorizau acest spectacol au bătut toate străzile ca să anunțe membrii bandelor despre măsurile pe care le-am luat. Înainte de a începe campania, am făcut un ultim drum acasă ca să o văd pe Gwen. David, mi-a spus ea, David, nu intenționez să mă prefac că nu aș dori să fie aici când voi naște. Știu, Gwen, era un subiect pe care... Nu obișnuiam să-l deschidem deseori. Soacră mea era pornită împotriva mea pentru că voiam să plec tocmai când trebuia să se nască copilul. Mi-a spus că toți bărbații sunt la fel, că adevăratul creștinism începe acasă și că nu merit soția dacă nu știu să o respect. Toate criticile ei m-au lovit în plin, pentru că asta e, erau adevărate. Dar Dave a continuat Gwen. Mai de mult. Copiii nu se nășteau cu asistența taților. Oricum, medicul nu te-ar lăsa să mă de mână, iar eu, de fapt, asta mi-aș dori. Așa că mi e lipsit chiar dacă ai sta în camera alăturată. Tu vrei să pleci, nu așa? Da, Gwen. Bine, atunci adu te liniștit și domnul să fie cu tine, David. Ne-am despărțit, Guen, cu puntecele mare, stătea în curte făcându-mi cu mâna. Când am revăzut-o, miracolul nașterii avusese deja loc. Mă întrebam dacă voi avea și eu de raportat nașteri din nou. După primele patru zile ale întâlnirii la arenă, am început să mă îndoiesc că voi avea ceva de raportat. Am fost atât de preocupați cu pregătirile, încât relaxarea de la întâlnirea propriu-zisă cu mulțimea a fost cel mai greu de suportat. Îmi aduc aminte că stăteam în spatele unui gemuleț într-un balcon de unde puteam vedea adolescenții sosind, fără ca ei să mă vadă însă. M-am dus apoi în spatele scenei. Cei care s-au pregătit să preia tinerii, după ce s-ar fi predat, se mutau de pe un picior pe altul încercând să mă încurajeze. Nu contează numărul Davy, contează calitatea, nu cantitatea, înțelegi? Dar știam cu toții că nu aveam niciuna, nici alta. Adolescenții care au sosit au venit pentru, pentru spectacol. Era greu să vorbești unei săli în care nu erau decât câțiva adolescenți care îți aruncau în față rotocoale de fum și cuvinte obscene. Cele mai groaznice erau momentele în care izbucneau un râs. Când nu înțelegeau sau nu credeau ceva, începeau să râdă. Am ajuns până acolo încât îmi era groază să ies pe scenă de frică râsetelor lor. Seara a patra a fost cea mai rea dintre toate. După ce m-am străduit din toate puterile mele să le insuflu măcar un dram de demnitate, dintr-o dată, unul dintre lideri s-a pornit să chicotească. Un altul l-a imitat, iar apoi încă unul și încă unul, așa încât, înainte de a putea face eu ceva ca să-i opresc, toți râdeau ținându-se cu mâinile de burtă. Am scurtat întâlnirea și m-am dus acasă complet, complet descurajat și hotărât să abandonez. Doamne!" am spus eu de-a dreptul furios. Doamne, nimic nu-i mișcă pe băieții ăștia! Ce trebuie să fac?" Și ca de obicei... Oare de ce trebuie să mi se dea lecția asta de fiecare dată? Ca de obicei, când am cerut, am primit. În ziua următoare l-am întâlnit pe micul Jojo, în Brooklyn. Despre Jojo mi se spusese că este președintele bandei Coney Island Dragons, una dintre cele mai numeroase bande din New York. Băiatul care ne dăduse informația n-a vrut să ne prezinte lui Jojo. Știi, David, s-ar putea să nu-i placă. Așa că m-am dus singur la el și i-am întins mâna. Jojo mi-a bătut palma, apoi s-a plecat și mi-a scuipat pantofii. Ei bine, în limbajul lor, acesta era cel mai mare semn de dispreț. S-a depărtat de mine și s-a așezat pe o bancă cu spatele la mine. M-am dus și m-am așezat în el. L-am întrebat, Jojo, unde locuiești? Predicatorule, n-am chef să stau de vorbă cu tine. Nu vreau să am nimic de a face cu tine. Bine, dar eu aș vrea să am de-a face cu tine. Și știi ce? Nu mă miști de aici până nu aflu unde stai. Predicatorule, șez în camera mea de oaspeți. Bine, înțeleg, dar când plouă unde te duci? Mă mut în camera din stația de la metrou a răspuns Jojo. Aveam picioare o pereche de pantofi de pânză. Din papucul drept îi ieșea degetul mare Avea o cămașă neagră și murdară Și o perche de pantaloni cachi prea mari pentru el S-au uitat la pantalonii mei Erau buni și noi Și atunci mi-am adus aminte de galoșii plini de noroi Ai bunicului meu Și mi-am spus în sine mea că sunt un prost Jojo mi-a spus Uite ce e, om bogat ce ești Mare scofală că vii la New York și te dai mare cu Dumnezeul care transformă vieți. Ai pantofi noi și un costum care te prinde. de ea uite-te la mine! Sunt un om de nimic, nu-i așa? Suntem zece copii. Știi asta? Trăim din ajutorul de șomaj. M-au dat afară din casă pentru că nu ne ajungea mâncarea. Ce știi tu despre toate astea? Jojo avea dreptate. Ei bine, atunci, acolo, pe bancă, mi-am scos pantofii și i-am spus să -i încerce. Ha, dar știu că-ți umblă mintea. Ce vrei să-mi arăți? Că ai inimă? Nu încalți eu papucii tăi puturoși. Bine, dar te-ai plâns că n-ai pantofi, Acum încalți. i N-am avut niciodată pantofi noi, a răspuns Jojo. Hai, încalți. i Încurcat, Jojo s-a încalțat cu papucii mei. Eu m-am ridicat și am plecat. Am mers de de-a la două blocuri până la mașină. Jojo m-a ajuns din urmă și mi-a spus. Hei, ți-ai uitat pantofii? Nu, nu i-am uitat, sunt ai tăi. Predicatorule, mi-a spus Jojo prin geamul deschis. Am uitat să-ți dau mâna. Ne-am strâns mâinile. Apoi i-am spus. Uite, Jojo, tu nu ai unde să dormi. Eu dorm zilele astea într-un pat care, de fapt, nu e al meu. Dar mai există o canapea liberă în sufragerie. Poate că gazdele mele te-ar primi și pe tine. Hai să întrebăm." Bun," a răspuns el simplu. Jojo s-a urcat lângă mine și ne-am dus împreună la familia Ortez. Uh, Doamna Ortez," am spus eu cam nehotărât, acesta este președintele bandei Cony Island Dragons." Jojo, aș vrea să o prezint pe doamna care mi-a oferit găzduire pentru o vreme până când îmi voi putea permite să-mi plătesc o cameră, un loc unde să dorm, așa ca tine. Apoi, destul de jenată, am întrebat-o pe doamna Ortez dacă Jojo ar putea locui cu mine în casa lor. Femeia s-a uitat la cei doi copilași a ei, la pumnalul care ieșea din buzunarul lui Jojo, apoi foarte amabilă, l-a luat pe după umeri și a spus Jojo, Poți să dorm pe canapea?" Oricine cunoaște violența acestor băieți știe că doamna Ortez a făcut atunci un act de deosebit curaj." L-am luat pe George-o deoparte și i-am spus Hainele tale nu miros prea bine. Acum suntem într-o casă și trebuie să rezolvăm problema aceasta. Am 8 dolari. Uite, o să merg la un magazin și o să-ți cumpăr o cămașă și o pereche de pantalon. Bine?" M-am încălzat cu pantofii mei vechi și l-am dus pe Jojo la cel mai apropiat magazin. Jojo a intrat într-o cabină să se schimbe, lăsându-și acolo hainele cele vechi. În drum spre casă, s-a admirat în fiecare vitrină. Hei, n-arăt rău deloc, n-arăt rău deloc!" Mm -hmm, chiar așa!" spunea el într-una. Până în acel moment, făcusem cu Jojo ceva ce ar fi putut face orice agenție de ajutor social. Nu mă îndoiam de faptul că era bine că Jojo avea în sfârșit o pereche de pantofi și o cămașă și că nu mai trebuie să doarmă în stația de metrou. Dar în inima lui Jojo nu se schimbase absolut nimic. Ei bine, a trebuit să se producă o schimbare în mine pentru ca să pot determina o schimbare în Jojo. Această schimbare avea să ne afecteze viețile amândurora. În acea seară, la Saint-Nicolas a fost mai rău ca în seriile precedente. Am fost întrerupt ca de obicei, am fost luat în derâdere și în bătaie de joc, ne-au lipsit bătăile din picioare și amenințările cu pumnul, au fost aceleași gesturi provocatoare din partea fetelor și aceleași răspunsuri obscene din partea băieților. Jojo a fost și el acolo și a urmărit totul. Venise de curiozitate. Și în cele din urmă a ținut să-mi spună părerea lui... Că totul a fost o bășcălie. În drum spre apartamentul familiei Ortez am tăcut. Sufeream din cauza lipsei de răspuns și eram într-o proastă dispoziție. Știi ce, predicatorule? Te strofoci prea tare!" Mi-a trântit-o așa pe neașteptate, fără avertizare, iar de la un băiat fără casă, supus durităților vieții, a venit ca o introspecție plină de maturitate. Cuvintele lui au avut un efect puternic asupra mea, m au pătruns atât de tare, de parcă mi-ar fi vorbit Dumnezeu. Din această cauză m-am întors spre el atât de brusc încât Jojo și-a ridicat mâna să se apere. Asta era! Doream să văd vieți schimbate, dar nu lăsasem pe Duhul Sfânt să-și facă lucrarea printre bandele din New York. Dave Wilkerson fusese cel care lucrase acolo. Chiar și când îi dădusem lui Jojo perechea mea de pantofi, o făcusem așa, de la mine, nu de la Dumnezeu. Ei bine, în momentul acela mi-am dat seama că eu nu voi fi niciodată în stare să-l ajut pe Jojo și nici bandele. Tot ce aș fi putut face eu era o simplă prezentare. Dumnezeu trebuia să lucreze. Eu ar fi trebuit apoi să mă retrag. Te strofoci prea tare!" M-a bufnit râsul. Lucru care îl făcea pe Jojo să se simtă prost. Hei, ia o pauză, predicatorule!" Jojo, râd pentru că m-ai ajutat! M-ai ajutat fără să-ți dai seama! De acum încolo!" Bine ai zis, n-am să mă mai strofoc așa! O să mă retrag frumușel la locul meu și o să las pe Duhul Sfânt să mă scoată el din încurcătură. Jojo a tăcut o vreme. Apoi a dat din cap cu o brăznicie. Nu simt nimic," a spus el. Chiar nimic și nici nu mă aștept să simt ceva." N-am mai vorbit până am urcat scările spre apartamentul familiei Ortez. Apoi, dintr-o dată, cu franchețea care îl caracteriza, Jojo a făcut cu mine un târg. Uite ce e, Davy. Aștept să ți se nască un copil, da?" Îi povestisem lui Jojo că guene la spital și că poate să nască în orice moment. Și tu spui că Dumnezeu există și că mă iubește, da? Corect. Bun. Dacă există Dumnezeu și eu mă rog Lui, El îmi aude rugăciunile, nu-i așa? Absolut. Bine. spunem ce-ți dorești, băiat sau fată? Mi-am dat seama că mi se întindea o cursă și nu știam ce să fac. Uite ce e Jojo. Rugăciunea nu este o mașină automată în care pui o fisă și ți să înapoi o bomboană sau o cafea. Aha, cu alte cuvinte nu prea ești convins nici tu că Dumnezeu răspunde la rugăciuni." Nu, n-am spus asta. Da, atunci spunem, ce-ți dorești, băiat sau fată?" Am recunoscut că, de vreme ce aveam două fete, mi-aș fi dorit și speram să vină un băiat." E bine, Jojo a ascultat, apoi a făcut un lucru la fel de greu pentru el." cât ar fi fost de greu pentru Moise să se lovească stânca din care a țâșnit apă. Micul Jojo a spus o rugăciune. Ei bine, doamne, dacă ești acolo sus și dacă chiar mă iubești, dă-i un păiat la predicatorul ăsta. Și asta a fost rugăciunea lui Jojo. După această sinceră rugăciune, Jojo clipea des. Am rămas tablou. Când am ajuns acasă, am dat buzna în micul meu dormitor și m-am rugat cum nu mai făcusem de când venisem la New York. Jojo și soții ortez dormeau adânc pe la două și jumătate când a sunat telefonul. L am răspuns eu, era soacra mea. David, n-am avut răbdare să aștept până dimineața, trebuie să-ți spun, ești tată David!" N-am putut scoate o vorbă. David, David, ești acolo?" Da, sunt aici. Nu vrei să știi dacă e băiat sau fată?" Mai mult decât crezi. David, ai un băiat voinic de 4 kilograme și jumătate. Cu siguranță că unii sceptici ar spune că, statistic, existau 50-50 șanse ca rugăciunea lui Jojo să se împlinească. Însă, în spatele acestui fapt, deja împlinit, exista ceva mai mult decât statisticile. L-am trezit pe Jojo ca să-i spun vestea. Ei bine, înainte de a se lumina de ziua, Jojo devenise un om nou. Totul a început cu lacrimi. Jojo a plâns cu lacrimi fierbinți pentru toată mărăciunea din el, pentru ura din el, pentru îndoiel, pentru frică. Când a terminat cu toate acestea de enumărat, s-a făcut loc în inima lui pentru dragostea pe care o cunoaște numai creștinul numai cel care nu mai depinde nici de părinți, nici de predicatori, nici măcar de faptul că Dumnezeu nu răspunde întotdeauna rugăciunilor noastre așa cum ne-am dorit noi. Din acea zi, Jojo a primit în sufletul său o dragoste care nu îi se va mai lua niciodată și m-a învățat o lecție pe care eu n-am uitat-o niciodată. Noi, oamenii, putem munci din greu unii pentru alții și chiar trebuie să facem acest lucru, însă numai și numai Dumnezeu este acela care poate vindeca rănile sufletului. Într-adevăr, numai Domnul poate vindeca rănile sufletului și numai El îl poate deschide pe om pentru ca acesta să înțeleagă ce a făcut Domnul Isus pentru el. David Wilkerson a luat hotărârea de a recunoaște de plin acest lucru și anume faptul că întoarcerea tinerilor la Dumnezeu este doar lucrarea Duhului Sfânt și nu lucrarea lui David. Această atitudine îi va fi de mare ajutor pastorului american, care se va confrunta în episodul următor cu o atmosferă îmbibată de ură, ce părea de neschimbat. În ultima întâlnire de la Arena St. Nicholas, Dumnezeu avea să facă marea minune. Stai așa, stai așa, predicatorule! Îmi spui mie, mie, îmi spui să iubesc pe dragoni? Păi unul din ei m-a tăiat colamă. O să-i iubesc eu cu o coțeavă de plumb. Un altul, din partea în care stăteau cei din banda Hell Barners, a sărit în sus și și-a dezgolit pieptul. Am o gaură de glonț aici, a Unul din banda negrilor mi-a făcut-o! Și ne spui că trebuie să ne iubim?! Omule! Nu ești în toate mințile! În încăperea aceea, ambibată cu ură, nici nu putea să sune real. Din punct de vedere omenesc, într-adevăr, era un lucru absolut imposibil. Și atunci le-am spus, într-adevăr, este un lucru pe care nu-l putem realiza prin propriile noastre puteri. Dragostea despre care eu vă vorbesc este dragostea lui Dumnezeu. Ei bine, nu trebuie decât să-i cerem ca El să ne dea această dragoste. Noi nu avem putere să-i dragostea aceasta, dar putem să-i o cerem Lui. Mi-am dat seama că aceste cuvinte îmi sună de fapt... Mie, oare nu lecția aceasta o învățasem de la Jojo? Noi, oamenii, putem atât de puțin când e vorba să schimbăm ceva în noi sau în alții, când e vorba să vindecăm rănile, să umplem cu dragoste în loc de ură. Putem însă să îi dăruim Domnului mințile și inimile noastre, dar apoi trebuie să îi le și lăsăm mi-am plecat capul așa cum o făcusem și pe stradă din acel moment situația s-a schimbat radical Iisuse Doamne eu nu mai pot face absolut nimic I-am invitat aici pe acești tineri acum doresc să cedezi locul ție Vin-o, Duhule Sfânt dacă vrei să miști inimile acestor băieți acestor fete lucrurile acesta. Nu se poate face decât în prezența ta. Doamne, făți tu lucrarea, făți tu lucrarea. Va urma.